Закони на доброто Общата работа в нас оживление, изближава всички. В нея се показват хубавите качества, вложени в човека. Рекичката, която излиза от второто езеро, се разлива на пътя, по който идваме към лагера. Идеята да се направи мост възникна у някои братя и те се заловиха за работа. После към тях се приобщиха и другите. За няколко дни мостът беше готов. Работата не беше толкова сложна, както изглеждаше. Трябваше да се наредят големи камъни плътно един до друг. Образува се нещо като паваж, под който водите на рекичката свободно се провират. Моста го направихме широк. От двете страни наредихме камъни като бордюри. Сега и конете лесно минават по него. Учителят присъстваше през цялото време. Той с участие и внимание следеше работата. Всеки камък бе подбиран грижливо и бе поставен на мястото си устойчиво. Като привършихме, събрахме се около учителя и той започна да говори. Някой път си казваш това не ми се прави, онова не ми се прави. Така се вкаменяваш. Човек трябва да знае какво да направи. Помогни където трябва, полей това дравче, очисти този извор. Минаваш по пътя и виждаш камък. Вдигни го. Вдигането на това камъче ще ти донесе Голямо щастие. Не питай. Защо не вдигам това камъче? Като го вдигнеш, то ще се зарадва. Първото нещо е да работим върху своето повдигане и върху средата, в която сме поставени. Да услужваме на всички. Всички хора, на които сте дали по една круша от своята градина, са ви станали приятели. Затова е хубаво турбите ви да са пълни с круши. Някои са добри от немай къде. Дайте на един човек сила, власт, богатство. И тогава ще се види добър ли е. Частично, доброто е присъщо на много същества. Например, и хищните животни са добри към своите малки. Богат е онзи, който е умен, добър, способен и даровит, красив и здрав. Сиромах е онзи, който е лишен от тия неща. Който има тези неща да отиде при онези, които са лишени от тях и да ги повдигне. Разбира се, той ще се отцапа. Но нищо от това, като се отцапа, все едно че посява жито на нивата. то ще порасне и той ще бере плодовете. Иначе той може да се стои чисти свят. Да няма допирни точки с почвата, но няма да има и плодове. Абсолютното добро в света е да бъдем добри за всички. Трябва да се научим да бъдем внимателни и нежни с малките растения, с малките животни. Това, което вършите на другите, вършите го на Бога. Добър човек е онзи, който и при най-лошите условия се стреми да върши волята Божия. Вие сте в началото на съвършенството. Никой да не мисли, че е към края на своята еволюция. Онзи, който е близо до съвършенството, има грамадни заложби. Който отиде горе, пак ще се върне на земята. Не можем да се освободим, докато цялото човечество не завърши своята еволюция. Защото като завършим своята еволюция, ще слизаме да помагаме на другите. Един ден всички ще се излюпят и като цяло ще влязат в нова фаза. Един светия, когато иска да помогне на стотина грешници, взема греховете им. Всички го хокат. Ти си грешник. В себе си той знае, че не е такъв, но отвън така изглежда. По-добре е да те хокат за погрешките на другите, отколкото за твоите погрешки. Законът гласи Ден, в който не сте придобили нищо добро, ще роди нещо зло в вас. Ако човек не прави добро, идва злото. За да бъдеш добър, трябва да бъдеш свободен. Да нахраниш някого, да му дадеш пари, това не е още добро. Доброто винаги се явява с любовта. Доброто е външната страна на любовта. Щом не любиш, не разбираш доброто. когато искаш да правиш добро, подтикът иде от Бога. Срещаш някой човек и му правиш добро. Втори път и да не искаш, няма да го срещнеш, за да му направиш добро. Тъй, че не пропуща и случая. Когато давате нещо, имайте предвид, че то принадлежи не вам, а на Бога. Когато някой е натъжен, намерете начин тайно да му направите добро. Кажете ли си, аз направих това, Работата ви пропада. Когато правиш добро, криго, го. Никой да не го знае. Това е велик закон. Нека само Бог да го знае. Това, което имаш, може да е оставено при теб за други го. Веднъж при Йоан Кронштадски отишла една вдовица и го помолила да ѝ помогне. Йоанн казал Да се помолим на Господа и след една седмица ще видя. На следната седмица му дали плик с голяма сума. Той го дал на жената. Тя казала много са. Йоан отговорил. Дадени са за тебе. Доброто винаги побеждава, понеже Бог е на неговата страна. В началото на борбата злото е по-силно, а в края доброто е по-силно. Който прави зло, постепенно губи всичко. А който прави добро, който люби, става силен, расте и се освобождава. Защо трябва да правиш добро? За да бъдеш свободен. Човек може да бъде свободен и самостоятелен само в доброто. Вън от доброто никаква свобода не съществува. Злото ограничава човека. От друга страна, доброто е метод за усилване на ума. Например, от двама ученици, онзи развива ума си по-добре, който помага на другарите си. Всички искат да бъдат силни но не знаят, че първо трябва да бъдат добри. Когато ти правиш доброто, то ще започне да тече към тебе като избор. Степента на доброто от човека определя кредита, който му се отпуска.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 и не си доволен от него, това показва, че не си го направил както трябва. Доброто е условие за здравето. Без добро, човек не може да бъде здрав. Реализирането на доброто, на малките божествени подтици, дава устойчивост на характера. Така направеното добро представлява основният камък на човешката бъдеща сграда. Не чакайте да станете добри. Вие сте родени добри. Защо? Защото Божият живот е вътре в вас. Всеки човек трябва да направи поне една малка услуга на своите ближни. Правете добро, защото сте удове на един велик космичен организъм.